سورہ ملکو دے دینا ترسور مزمل دا بل باب دے اتم باب دے او پدی باب کی شپک سورتون دی او دے کے مسئلہ بیانائی رد شرک پی برکت تبارک اللہ دی بیدی الملک برکت چونکے وعدہ اللہ دے پدی سورت کے دا مسله بیان هي چې برکت الله شي پدې باندې یو لس درایله قائم کړ دي او مینس کې زجر ورکه په انکار د قران مانون کو د پاره بشارت نمن کو د پاره تخویب هغه ولس ادله داود سوره ذکر کئ تبارک الذی بِلملک برکت چون کې الله برکت الله شي برکت توي الاطعام انما ورکول کول سر از یا ال ایت مال خیر او خیر چول ورکول او خیر چول دته برکت ستا پټهره پینزه سی دیزانیو توسوی کال 1300 قرظه نه شي دا برکتو د پټینه لس سی دیزانیو شې چې کال ته دوونه قرضی دراغستې اوس برکت بګینشته تا کې تا قرآن لورونکو ژوند دې ډېر شو قرآن دې روانه برکت نشته په ژوند کې قرآن ته کې ناشته وخت قرآن لورکو په قرآن دې مال بدن ولا کې دا برکتی دے دے برکت دي دې تهي برکت نو خیر او برکت الله چي نچي الله چي نو منختول د برابر کې د یولس میځوان منقطه ول ور کوي وای جمال کی برکت واچې د لیوانو پیر سی وګړ چرګړ وللېږي جمال کی برکت واچې نو نه چې برکت بل زونه شیا نو اولی دای په نو مې منقطه ورکه اوله شرکه راشه هغه صورت چې پای کی اس بات تے؟ دا دی یولس می اسبات ده اورې کنا دایولس ادل عقلی دی به مساله چې دا د الله حق ده نظر منقطه د الله حق ده دا ده مخلوق په نوم منور کې پدې یو دلیل او علا قدیر الله دې بار سمانه قدرت والا نزه برکت چون کې دل الله قادر دې نزه کا برکت چي هغه ته ضرورتا په نسبت کې نہ هغه مقدورم هغه بل ده قبضه دلان دیو مرګ پر هغه لوم تکلیفونه پر هغه لوم نزه کا برکت نشي اچولې يو دین دلیل بیا دین او دلیل دلیل یو او دلیل هوا علا کل شین قدیر یو دلیل تبعه الله دے پارسما نه قدرت والا تاجر ذات الله دے نزه برکت الله چئی اذل ذکر کر یو بیا دین ملک لاس کی زبا چئی تا چا لاس کی باچین نه برکت او دین والا كل شيء قدير درِيمٌ او, در او دريم الذي خلق الموت والحياه بركات چون کې آزادته چې ژوند پیدا کړل دي او مرګي پیدا کړل دي تا من مر ولي تا له ژوندر کوي خير او شر د اغلاس کې دي او سلمورم دليل او الذي خلق السماواتين دريم यातنا چون کې ده چې وا پیدا کړلې په يو د پاسا که باقن باز و افو قباز بازی دیو بل لپاسه دی اغزاد برکت اچھئی لئی قدرت والا ذات برکت اچھئی پنزم دلیل پنزم ایاتنا ولقض زیان سماعت دنیا دامخ کی عام دل اصخاص اگور دی آسمان تا چې ساز سر لپاسه دی دیدلخی سکر لے پڑی و اغزاد برکت اچھئی چه آسمان کې دل سوری گرزو لی هم خائص اغم د پار دی پاسه یا شبغم دلیل ذکر کای شبغم دلیل آیات جالسمنا واسر قولکم ابيجروبي پټوي خپلوينا او وګخاره کوي وینا نه الله له پوا اغه ذات برکت چي چې پپټو پخکارو دے خبردار او بیا اوم دلیلو پینځه سم آیاتنا هو الذی جعلکم برکاتا چون کې دا غزات غرذول اتا اوس د ارمزه کا زلولن نرمه وګورا اغه غزات برکاتا چین چې زمه کې دل نرمه غرذول نه دي خپې خوګي نه پګردنن نوځې اغه غزات خیره چي ما نه خطبه دا ور کې بیا اتم ذکری ذکر کئ او بس اتم ذریرو آیات نو رسمنه أولاً يروا إلى الطائر فوقهم صحاب فاتح و يقبضن بركة جون كده أغزاد غزولي دمارغان كلا صحاب فاتح فرغون كده وزرون و يقبضن كلا راتولون كده وزرون كلا ده وزر راتولي كلا خوريكي أغزاد أغزاد بركة أچاي أولاً هم دليل أغزي كرقاي وربسي درشتم كي هول هو یی چې انشاع کوه او جوړه کوه سم او وساره هغه ذات برکت پیدا به درکوم طاقت دا اورې دوه دی او طاقت د پوی دوم هغه ذات برکت دلیلو تجربه یاتنه او الی زرا کوه فی ارضی ویله تو سرون برکت ته جون پیدا کړی تاسو واپس بشه دیه ولا سن دلیل ذکر کې اخر کې قل ارایتم ان اصبح ماوکم غورا اوه اے خل کوراشې خبر کې ما کداو بدل پټی کې څوک شته شراوی دلوبخकारा اغه ذات برکت اچي چې به ذر پیدا کړني اسکا دلدار دل دل کوي دایولس دلایل عقلیه پدیه مسله چې برکت اچون کې الله او مینس کې زجر دې منکرین د قران ته د دې کتاب په دلایلو باندې قسم نشوي نو غواره خیال کوا قیامت کې به افسوس کړي قسم هي اج کې وکالو لو كننا نسو او ناخلو ما كننا په اصحاب السيرو چېږي به کې جانمیان افسوس مونږ دا الله کتاب وره دې بیا ودا الله به کتاب ځان په کوله او ته منور او دا پاره ترقې دې کاش قران ته کاش من غور کڑایو چھ دی کہ اللہ سرا لی گلی من بجانم کیا بار مان کے نن مقدرہ شو منا او پدی دیو جنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضران سفرن دا دو صورتن دی پری خوری سورہ ال حمیم سیدہ او سورہ ملک سفر کی بہ می حضر دا دوانہ دا قبر دی پاس دا پارہ زریادا دیو جنا سورۃ یونم دی المنجیا منجییا چ د عذااب خللاون کې دی یو نم د صورتت دی موج دی لا دا به دخللوون ک دپه جګړه کې قیمت کې چې د زلو سر ور نفریدم یو صورتت د د د د نه منقون کے دی یو د ال بون دا بچکون کے د نه دی۔ او نبی علیہ السلام بدل وصول عائشتہ دینا فرمائی ان رسول اللہ علیہ السلام لا یترکو في السفر ولا فی الحزار دا دو سورتون سفرن حزارن اغلو صلی علامہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کہ الحمدللہ اللہ اللہذی وفقنا لی قراءتها کذالک من تمیز الال یومی ویکل چې زبخه بده پوشه ما د اواخ نه اخله تر نه په دمانوم نه دی پاتشي دا خو دی په کار نه یاره تاسو نه په معنی راتللی اوري کنه لاندې درودو اذونه په معنی د پلان کې جوړو ځان وری جوړه اوري پیغمبر چې لیا کو دا دوه صورتونه پیغمبر یې تیم ویا کنه رښپا خپل وزي په کا په شنه مخلوق په کې دا دوه نه پیری او دوه په چا سره دونه پیرې کې کلي مو ویلا دونه پیراته هغه پیمانه جوړه شاري چې کوم پیمانه خود لا پوره ده درود وای سونه شهلې شي کلهقدر ته جزيات وای کله کمې کم وای خوای استخبار دوشان نور دا لري پیغمبر پیمانه ده او ری دبر ذکر نمایشر کړي پرسه به وخت مقرر کړي دیو ترا وندي یو دیو داسه تسبیحې جوړې کړي دا قط اور کړي درس اور کټه بزار بروانی شنېبی اور ادا ذکر دیں عزت مندا داو نمائش ته تل ذکر نمائش جوړ کوم خو شیطان دې هغه ورته فاګه ښکارا کړل قرآن خو کی ته دې ورته تیرخ کارا کړل دې نه 90 پرند ردي ټول ته پتا شي درس یو ته ناراض ولا ثواب نه دې د ذکر نه دې زیڑا فاګه نشتا اوري کنا پای ګل شیطان زیڑو دطوې د ترخنې نیولي او روانه او پیرسه ذکر شروع کړي نمایشتې ولین توفی اکثر من فی الارض یذلو کان سبیل الله د ډیرو بنه تابع کیږي دا قران سنت په تابع کیږي چې دا کار دین کې اشتها کوي نشتا د بیعت نه ودا تاسو نه کیږي دا کار ولیکي هغه رسول دلیل پیدا کړل دا دا تبوس یو چې دا پیغمبر او شارع کړل لکه نه دی کړې صابودا کړل نه اړول نکوم منوي و ادا صابو منا وکړل ته پیغمبر دا غونه خمه ني چې هغه نه دې منا وکړنيستا د ذکر د پاره د چې کوم غونډه کې چې جمعې شپې خلاص پیغمبر خاص کړو صابو خاص کړو دا دې بدعت وای کنه شیطان قابلیت دې کله په یوران کې بدعت ایجاد کین نو چې علما مهنته کوي دغه مخنیو کې نظر غوړ کور کین او نبي اجازه په سړې کوشش کین پای وخلېګی تبارک الذی برکات جون کیدا اللہ بریل ملک پلاز دا کیدا پائشی او اللہ دے پارس باندې قدرت والا آغاز خلق الموت پیدا کړي دے مرگ اول حیات جون موت مرگ حیات جون یا موت معنی شر او حیات معنی خیر په خیرونو کې لوی خیر سده حیات په شرونو کې لوی شر سده ممات د دې وجه تعبیر د شر نه په موصروکو او تعبیر ذخیر بھات اغازات چ پیدا کړي دي تکلیفونه او پیدا کړي خوشاله دي دوانه پیدا کړلې دې به لوګو کم آزمائش کې الله پتا سبحان دي چې کوم یو پتا سو کې احسن عملا خامل کې قران سوې احسن عملا چې خامل کې قران و سرټه کې د احسن ملګول اولې چې پیغمبر د سنت و رڼا پکې دا خامل له کتا ټولش پرونکو بځی قرباني او چې او انار دې رکړلې لیکن طریقہ دا پیغمبر نہ دے پدې دی الله پاک نه وخت په اسمان کې شوې بي عزت کو او احسن عمل قران ته کې لګولل خا عمل چرنګ پکې پیغمبر د سنتو دا, دا خا عمل له چې ځان نه جوړه هغه خا عمل نه ده هو العزیز الله دې غالب او بخون کې اغذات خلق سبا سموات پیدا کړی واسمانونو تباکن پی پيوبل د پاسا ماذرا تبنيني في خلق الرحمن في پیدائش د مریبان ذات کی من تفاوض سخلل تفاوض و چوت تخلل تا د الله په پیدائش کې سخلل چوت ني ني وګور اسمانو تا کم یو داغ په کې داتخ پر دې البسوره واپس کا واړو نظر هل ذرا من فطور اني پکې س اني پکې چوت اني پکې سخلل س مریل <سؤال> به سره بیاړو نظر کرتې بیا دا تصنیه د پااره تکرار ده دا چې دو پې وړو خل به بیاړی بیا بهو تص به تکرار کار راې بیا واپس بهشي تا ته نظر خاصې ان نامرا ده او دا به سړی ځان به سړی کې خو چوتلو پهې خل به پهېونې داسې الله اغ الله برقته چون کې دی اغ الله تر نظر منخته د غور کا. او مال دا غبن ومن باندې ورک غړ دا غبن ومن باندې حلال کا تر بل دربار تکړ چرول لږه برکت اچي ولاقد زین سما د دنیا او یقینا من خیسه کړل اسمان د دنیا بمصابيها پډیو سرا او جالنا غر ظلمي دا سوري رجومل شعتين وشتون کې د پاره شیطانانو استور کدرې فې دی اسمان به خیسره شیطانان پیشتے کی گئی مخلوق پی لا رومی شپای تیاری سطور روخی لار پی موندے کی گئی اور لا رومی اور روبا لار پسطور رو بانی موندے وقت پسطور رو بانی معلوموں یا تدون رجوم لشیعاتین تیار عذاب تجانم فلذینک فروت آتا پهاره د کافIron چې کو په رکل له پاره آزاد د جانم نه او بد دې ضرورتو کله چې اورږي جانم تا او ریبا د جانم د پاره شیخانه نه دل او دا جانم به وشيږي نذې وای تمي از من ال غی چې اوچوي تا خو کی د ډېر غسینا جانم به وشه چې مشرک به را راځي کولا مولقیا نوار کلا چواچو لشده که وڈالا سالهم تپوس بتنکئن دروانچاند جنت علم یادکم نظیر احنور آغل مولا نور آغل رون کے تاوستسو کی رون کے نور آغلے پیغمبر نور آغلے عالم نور آغلے چی تاوستی رولیوی چی گوری جانم روان دیور شرک مکوئی کیولا سمم مور کوئ دولیونو پیر چرگوڑے گڑم لے گئی تاوستی دانوویلی باعلوبو ایدوی بلا بلا شر راگلیو ہر جمعات کی با چگوالی کیده قرآن و بیانی دو قَد جَانَا نَجِر راگلی و را تیرون کی و قَذَّبْنَا تَاسِبْتُ را کروها منگر تقذیب کرده منخویده پنج پیر یان ملیان دی دعگان نمنی خیراتون نمنی کرامات نمنی و قُلْنَا اویلی مونگ نجرالی قلی اللہ ایس دادی وزان ینانتم او نه تاسو مغرب ګمراه ښکارا کې ګمراه لوي کې موږ ورته ګمراه داخلي ګمراه مليان دي خلګ ګمراه کوي نارمان مشورو کې علت دا عذاب وله میرا واسطي دشمنان د قران وای او د دنکی د قران وای زکه میرا واسطي نو قالو چریږي او وويږي لو كونان اسمو هاي هاي او رې دې موږ د الله کتاب او د 파را ترقې او ناخلو بیا سوچ کولې به دي کې چې سره علی او ريدمو او بیا په خپل د کې سوچ کوله چې دا د منوري کتاب دی ما کن فی اصحاب السیر نو ومنګا او جانمیانو نو کې اوس بشارت یقینا غسان چې ری د خپلم نه بل غیب ناری دا دی ولرا بخشش دی او اجر دیلوه واسر قولکم شقدم دلیل پټه کې خپلونه او ویړو به یا خار کوونه خپلا انه علیم بذات صدور بشک الله په دې پسینو پا ارسپو اللہ کستا پڑھ دیکھ کارا اللہ مات دیکھ کارا نو اول پاپٹا نکے چی کم عمل دا پڑھنو پاپٹھول نکے چی تا انڈو خر را کرلے چگئے ہوئی اور ایک ہے نو حبداللین مسود رضی کسان لگیا دی یو حل و یو سبیہونا زان نے مقدار مقرد دونہ پیرا سبحان اللہ دونہ پیرا لگیا آګه ګټر واه سی ویشته لقات جه تهم بي بي دين ظلمه اتور بي ذات مراوړم وفوق تم على ساي محمد دا سن بي رسول الله صابو ځان لپاره کار او خړم وس عبد الله و سور جن کوم دي چې پک کانو باندې بولی اور زه په دې ما اجتماع جوړ دي ذکر بكي پرسه برازي ځان کي جمعه ته راوړندي غند اوخر وکاو اور ځان کي جمعه ته راوړندي غند و وکاو ادا بړي والي او رمادي کوشش کنا دانه وایي دا بدين کې زيادته دی ته ولي بېداد کوم چې زو زمو په غټه کې روان دا کار خدي بېداد خورې نه ولي بېداد خور کوم الله وړاند ته پوسګي اه قران وایي او کو پټي ګس کا کارا ماتي کارا نه پټيو کا سونه چې پټول شي الفرق بين السر والعلانيه 70 درې پټي کې او یاد لري صاحب دی لا اله الا الله په چېرې سواب دی دي پړ او بیا صاحب نو نه ګټي اور اے غذیا صوابن ول نخلی جمالی او نمائش پکنیشتہ الا علم خبردار بودی اغذات خلق چې پیدا کړی دي مخلوق دامن خلق یا فاعل نه مفول به حاضر کین الا خبردار یا من خلق بودی اغذات چې پیدا کړی دي مخلوق پس بودی المخلوقات خپل مخلوقات یا من خلق مفعول کین الله زمیر پایل راځي کاله تا اعلی عالم خبردار پوجا الله من خلق چا چ الله پیدا کړی الله تعالی خپل مخلوق معلوم دي زماده بنديغان قران له سونو ور کوي اوري رمضان دي قران له چاشي لور کړلا اوري کنه ها څو کولې دي خپل مهلين روان شي چيله بل جمعات دي علاقه جماعت جمعات کې چيله لګوا اوري چيله دي جمعات راه قران وران د الله کتاب د رمضان دي جبرئیل السلام براتوه نبیل السلام بوصره قران دور کو داغه سنت د دا پیغمبر دی قران بیانې او مفہوم معنی بیانې غراشه چې لدی جمعه ته لګوا پکار دا چې په جمعه کې ځین دی دی بران شي بل جمعه ته وزي او په خپل جمعه کې قران بیانې دی او فری دی زسې روزلګو او ریکه ندا پاتې کیه استانه الله ته اوس نه کین چې صاحب خپل جمعه کې قران بیان ور کړو یو وخت ور کړم دا د الله کتاب نو کتابي سره هغه سي بل جمعه تذګلي قل جمعه دې بره قرآن دې بره او دا د کتاب دې لور کړه او چې لاړ شي نه لاړ شي باځي ملګرو دلته کې سيروزه لاړو شي سيروزه لاړو لاړو جوړ لاړو او ور کنه لاړو جوړ لاړو پوشکنه بیا رانلو دا عزت دا د قرآن په خپل کار مکو دا اهم کار دې سيروزه لگوا بل ولا گو چيله لا گو بلوخی ولا گو هغه کې پیدا کې خود قران جي سونه پیدا ده ته بل څه کې نه ملي اي په قران جي سونه الله ته په بل عمل دون نه رسيږي د دې قران په ناس ته چې الله د سونه ځيږي دون نه بل باندې ځيږي پیغمبر اسلام دوي دا نه داغو منا نبي عليه السلام د قران دور کړتول نه کې يو چيله قران له ورکه چې رمضان کې وزما د قران چيله بل کار باندې کومه او دی قران ذبکینم او دا باورم په دې بزان پوکم او دا درس سره لګي دا ور تاسې او زیاتی کتاب ښکاری کې چې ته کیناس کېبني او کور تر هغه را بشي کنه پروايي نشتا دا تاسو دی زرا باندې او الله باندې تاسو کئ ها ابختو متلنه و او په خپله شی تالو جبل ورشي دا تالو جبل دا تالو جبل ورشي تالو جبل دا تالو تاله جبله ورشین تاله جبد یوشی کنه بیا بخوسه ځلان ته پوسو کی چولې قرآن ته واخنو ورکو ته پوسبدنه کې اعلان او من خلق الله پوه دې بخبل مخلوق چې زما دا بندگان زما کتاب لرونه او ورکهي زنانه سونه راغللي او نارینه سونه راوونکی شي قرآن ته ولذيب الخبير الله دې باریک بنو خبردارو و جله کومللار غذاې ګزو د سا دپار مکه زلو نما ف شووف مننا کې بیایا نتلل کوی پطررا فې کې اوکو میې او خورادانله الله چې لکم دررکي ین نو شوورو او د الله چېې پورته کېند آمینتون من فيسمما داستف فِي دنیوي مکو سمشا کېګموخورران او ګورا دنیا کې الله نیولې دغه څه وتاو نسي پزما کې ډوب کیو بری نسي ها زری نه بالا کوټ تو ګورا پزما کې ډوب کړیو دا څه وتا کی په سیلابونو پزې بوزي دا څه وتا او دغه شان دو نور افتون لاندې ودی کی اامنتم به خو پښوی به يرې شوی من فی سما دا غزاد نه جبرره ایخ سیفا بی کمو الارضا اوبا مندی تاثب از ماکی فیضایتا مورو ناگانا دازمک و خوزیگی دا و خوزیگی آتاب کی, کی دنکی تدا اغذاتنا بیرشوی ام امینتم ای بیرشوی من دا اغذاتنا پی سمای چی برده چی رولی کی بتاثبانی کانی نفست آلمونا پو بشی چی سنگو کف نظیر زما زمای اغتاو سیرو ولیکې ده انو منهلا هغه څنګه ولکذ کذب الذین یکن تکذیب کړه کسانو چې مخکیو دیونه فکيف کانکی نصرین کو زمهازا نګورې په خانوتا ار بی جوړو اق قال لا او اق عذاب دینن یم نسیم ها د قران مخالفت مکوا د الله دین موڑه کړي وبد نسیم اولا میا راو دا بل دلیل عقلی اتم عینګورې دیو مارغانوتا ل من فوقهم لباسا يونا سوافاتن قرون كي روزر او يقبزن اور اټولون كي روزر ما يمسكوهن ندي ټینګړي د مارغان لره د اسمانه مې کېمنس کې الا الرحمان مگر مهربان ذات وګوره د الله قدرت ته انه بكل شي بصیر الله دې پار اسمان لدن کې امن هذا الذيو جنذ لكم بياتخيفني کمي ولا خردي کمڑا لئی دا چه دا اللہ دا گریب نی بچ کی امن آدھا اللذی سوگ دیا گا و جند لکم چا غلق کرشی تاؤسو درا امدادو کی ساسود آزاد من دون الرحمن بیدم ربان ندی کافران مگر پدوکا کی غرور دادو کشوی دی امن آدھا اللذی اردوکم او سوگ دے زورن اولار کج سوگ دیا گا خوراک در کی تاؤسا زجر بشیل ینم سر غریس کا کالا بن کی خپل خوراک بلجو بلکې نو زی دیو فی عتوبن پنیاتے نا فرمانے کی ونفور او بنا پرد گین عتوب سرغشی انفور نفرت دل دل دی خسرحشی گئ زجر کی په انکار قران ټټسړې ټټسړې رواني اور کنا سر دی ټټ کړل او قران ته وګورا سر پورته کا نیکشا په بنې غذران شي اوبو مې يمشي هغه څوک چې رواني مکب منا لا وجي هغه کته کړه سرخ پن آزاد به سملار ام يمشي هغه څوک چې دلګي نه علاه سراط مستقيم بنه ولار دوان دي برابر که قران ته کې نهسته په خون روان شي کامیاب بشي او ګسر دې ټکړه روان لیکر کې بکی نه ګره ناکامیا بشي قل و الذین دانحمذین الله غذات انشاکم پرکړی تاسو و جالکوم السما او غرزو لیتا اوس درنا طاقت درېدو طاقت درېدو طاقت دويدو ندی الک سونا تشکرون شکر وکئ قل والذی دالسم دلیل له عقلی او یا الله غذات زراکم پیلا کړی تا سبز ما کئ ویلی تو شرون دی الله تبو غرځی او غرزدل تاسو الله ته دی ویقولون متى هاذل وعدو داوس د دا قیامت ایصحاب علم کې الله لا وای دیو کله وای دا لوځه کې دا سرشتنی وای انما العلم عند الله لوځه قیامت دا علم دا الله څخه دی دا قیامت دراتلو علم الله څخه دی پیغمبر ماته پتن لګي او شیخ احمد خوب لیدلای پرچی خوروي چې قیامت نه روان دي درو وای پیغمبر ته الله وای وای انما العلم عند الله دا د الله څخه دی بینما انا یقینا ذروون کے مسکارا فلما ما راوہم مارکلا چوینی دلرا زلفتن نے سے قیامت وینی سیات تخبیخروی توربشی مخون الکافروں ابیلیشی ھذا الذی کنتم بی تذون تا راز نے جتا سوختو تا اوتنو اور یاپ زبانے حال بانے یاپ زبانے قال بانے یہ را او یا دا قرآن نیسنکو توحید نیسنکو جو عذاب سره مخامخ شو اولا رایتن را او آیا خبر را کئی کچر او آیا دانه پی تصروف دا پیغمبر نا پیغمبر او آیا زمائی اختیار کیسا نشتا زب پوانی ما زو اقدار نیم علم دا اللہ سخده و اقداری و تصروف دا الله سرده او آیا خبر کئی ما کچر الاکی در اللہ یا اغسو چې ما سخدی یا رحمکی خوما نسوک بچ بکی کافیر د دا عذاب دردن آکنہ نو اے اللہ دے میرا ایمان مروڑ دے پاہو پا دے اللہ مزانس پارلنے نظر دا پو بشن من پاگچا غفید والا علم مبین چاگد په گمرہ اخکارا کی دایو دلیل او اے ارائیتم خبر کئی ما انس باہماؤکم کوگردی ساسوبو غورن جوری پمیاتی کم سوک براتو کی تاوستا بیما ایمائینو پا اوبود چینو نبی علیه سلام دایا توییو مشتری خواه تاولادو ذری بیل دوارا آستا اواری کشیر آغا سیده بی روباسی کنا جو الله تعالی والا داخل پلو سترو کیو باو چکری اون دیکو نبی علیه سلامی داخل کشیر عبدالو دا سکر روباسی اواری د اللہ دا قدرت سر طوری نئی پکار نیولی یو ذری نبی علیه سلام او فرمیل چی با خیلاص بانی خوراک کوا یو سڑی تیو بی اواری دا گست از خ ها داسونه داسیا ټیک د خدای لاس می نه پورته کی دا خیر لاس می نه پورته کی د سوسه د وینو بی د پیغمبر ته بیا د باید وینو بی نبی له سلام لا ير فول لا ير فول لا دکا الله شو او د دین سره ټوې کول نه به کار ناغې د اچاری به روبازی کنه منه الله والا سر ګو او و چې کړي دا د سوکروबाजी وای